eta Urte astapenuntan ordian uh, frantses gobernuak uh, proposamen bat egin du hogeita haszi behar da bi uh, mail hiruko helburua uh, zuela Frantses gobernuak uh, uh, langgabeziaren kurba hori aldatzea eta B onartu dute ez dute lortu bi mailuan ez dute lortu begi zabiarazten uh, enplegua edo beteren hori uh, eta be, proposamen bat egin du Fra urteaztapen untan, pakt du de responsabilitet deitzen dena, uh, be, uh, ordainaren paktua, edo zakin nula erran behar den uruskaraz, eta horren aipatzeko, eta be, galderako inguruan baititugu, uh, ofizialen gambarako den uh, dakariaden uh, soberlagur gurekin dugu egunon. Egunon eta Belen galderaino bat, zuk, hor, uh, bon, bi itzazeraiteko zerden uh, Pacto de Responsabilite Zivilori, empressei, beraz, kentzen zaie uh, kotizazioen zatinho bat, eta horrekilan ilan, ustut, 2000 tamazazpia arte, hogei tamar miliar euro uh, beha orrestea da helburu, beraz, uh, pundu bat enpresentzat eta... Uh, responsabiliteto ardura itzoria ipatudu Francesco goberno buruak uh, ebe, empreszei dela gero ardura artzia aldutelarik lana sortzeko eta azkenean empleguak sortzeko. Zuk nola ikusten duzu uh, proposamen hori? Uh, Lehenik neustuko amez bat zuten eta langabiziaren eta tipizia geho bisitzen argia ametxetaik Mei. eta geho ez tekin nola janendun ametxetaik baina bisitzen argia Gero pakto responzaibilite hori zait behar zen langabezian eta txipitzeko biztan da, banaan antropizatek langileaten lan langileten jarzeko behar barma du, behar du lenik lana. Neustuko uh, ezgia Lanari, lana behar ginuke ankuiatu, daiteke eta zutengatu, eta gero antropizatik barim lana hartuko e langilea. Hortako, langileak erdia prest ze, eta ofiziatian, lan horren hartzeko. Maren uski, oa izi ikusten duguna, langebizia hakin, anizende etxen, anizende uh, karkulan, zerribuz haizan, ofizioz kambiatzeko, eta, uh, eta gero uh, emeki emeki, esteraik lanien nari jendia, ebe, ebe sukolden bainetzulikak aiz, aiz da, eta gero ez da juzen, ez gira eta... Lainari buruz eta baile zena. Horregatzen azken finaren, emprisek lanabukandezaten, kontsumua berriz zibultzatu behar, eta ahalbitetu beharko luke gobernuak, zer beharko luke bera zentzu behar? Eta, beti Langileari nukauzat. Lainari, lainari, lainari, meitemaren mauzo, egun erho, gehiio be soldatean, egun horiek, nun empliatak langileak Lainariak, ez zitu emanchoko batean, Familian bizitzekoen emplenatu gotu, heloa, ekonomia berriz partiaziko dila. Hor, ikusentu laiko, oaiko, jornaak, noradien, afalak, eta ikusten laiko, eta zimigia, hongora, eta hamak, ho hoi urten, hoi urten, burian, eta zimigatik, eta guiti, hamak, eta hoi ponduk egio, kuitan duzula bakarri zuen jornailean, noran naho su, konsumacionia partiaziko. Esta posible. Eta posibilea. Neus duko. Sogora, so, so, so, eta karga entruprizak bautte langile ginean eta langile paratzen duzte hori denak, eta denak, ba entruprizak eta ba langileak so hori paratzen duzte. Eta soha geho eta gihio emena zenda eta heldua siluaten bainian, xartzen gila geho eta barnio. Eta horrekin, segitzeko, eh? zurekin -se Sober Lagurg, beraz, zer kontsumua bultzatzeko, lan txariak behar dira emendatu? Nola emendatzen dira horiek? Behar dira lehenik eta, neustuko eta gauza arzu da diak, memento ez dina Bursa, jonden urtean, apaltzen aizen, eta eortzen ari, eta anizendek sorsabazutenak xa hortan saldute sozuori so zutena, eta bildute beste numit pauatu. Urtea denmuian, be kapital bera ehrunta bergeitamak puntzan gehigio satu da. eta horrik enpusi gabe garbiiki. Bizt da burxa jokoa dela banan so haeste sozizuurikattzea enfusi gabe numit bat joan ezten zait. Hori da gauko sistema bigtual hori? Ah, biri ba. batuzki ke Nik egiten dut langideen eta langileen eta aiteko antropizatian antropizak la, lana behar du, lanik ez estu an, alduzo, la, lanik du, eztu langilek jartzen ahal. etaiten hal duzu langilak kitoik lanik ez estu du, eztu hartuko. lana la behar da, lehenik mutatu. Xuza mailan ofiskalitateari pizko bat behetsi itzultzeko ikusten da adibidez uh, eh gobernuak ehandugu mesala kentze ituko titazio batzu berazkargo Sindikatuak uh, uh, atera dira, sinikatuak atradira ere genez begitzere langileak eztutela hori beraziek eztutela berreskuratzen eh hanez, uh, etzutela, uh, be, beraz, uh, uh, be, onura hori zuke uh, serio su hartas gauzat, gozaldat dira bon sa cosin temporal uh, eh suplementerak Itantzileak langileanako horiek eitzen imposatiak. Helu zen sosak garbi be, eta saklan sartzen zela, eta langilea eitzen tien susuri berriz enpleatzen gausatu neusteko bestimendu eta fera etzeko afera ta heldua komunikazio unionian mititzen zela berriz susureri. Orai langi itembat oso suplementerak sosole eta suplementerorik bertso su, eta imposatiak dia ta elu enpusao sulaparto horrengin ja sos gutio berri zenpleatzeko, eta langileak, su, ro, behar du, ono eta bizi. Eta hori Eta ez, a, ez te helburu bat edo hortikateatzen kateatzen ideia bat, ebe inpozatzen baitira oren gehigarriak zergatik ez be pertsona bat hartu, beste pertsona bat, gehigarri horiek ez gehiu zaiteko eta beste pertsona bati emaiteko sosori? Gauza abada, behar zine konfrentu, hakin batek ez du bolan jergiziten nal. Harkin bat, behar diraik beste harkin bat, harkin baten txikaio da. Shark harkinik ez du, nokon nahi zu rariotik atelatzen ahal, edo biak bulen jarkiak edo patiziali atzeko. Eta erriten duzula behar dela, eta lana bestekin partazatu, behar dela besteketago ere eman, bai, akorniz, bainan ofizio beretan. Ezta da, ez du zu emiten eta sozial bat inez, la, langilea til, lanak ez dakilaik lanian. Memento artez, itzulek atoziat, eta nubon, gelditu behar eta gu efresan emendatzen dok, eta ez duk, izituk eta gio eta koma atzen hal. Formakuntzaak ordi anberdida? Ah, Formakuntza behar da ina, bitan da, bitan da. Gaste hori behar hau ze, Eta hori tendu zinaz, eta bat ergana biak horretan zaituko ziztela eta ez zire bat, ni hauk ne demora huzian formakuntzaren ez aiz anan ez. hori uh, da? Lana bada denentzat? Beinen uh, langileak faltan? Ez, lana bada denetza, la, lana zuhurtia da, eta zuhurtik ez baita. Baina, badoguk ono esantzat ezkoa lehiantz, eta bau kostalde horretan, badian izende eta heludina kanpoteatik, eta horiek heludia hunan bizitzerat, eta uh, ekartzen dute be, ekonomiak buruz, beha ekonomiak hunan buruz, behauz jakiten duzularik badila hemen, eta hemendik eta hamagurten murien, hori tamoz mirai eta presunak gihio ezkoa lehiantz ezteket uh, duen emantun, eta zen ezteket duen, lana abarimada bai, gero, zer uh, dira, uh, ezteketa, zen uh, se, duen emantun jendeorek. Zein uh, uh, bon, behar da hor berazor... Zein behar, bon, lehen biziko behar da el, ori, ekonomia behiz parteazien. Jori, lehen biziko lana. Noraiten da hori. Noraiten da hori, ekonomia, eber laguntzak emanez, biztanda, <coughs> kapitalian, Be, hor, kapita, badia kapitalista, kapitala hori zidan, badia horiek laguntzak partia hazi, kondizionatzen, eman ez lanak, lana, lana eman ez. Gero, ekonomia partia zimari ima da, denen antela izan da. Denen antela. Maren uski, horai, ahi gira behartuela eta biztanak auzak, normaldea behartuela eh cargo que ta aphaldo entreprise nanako ta bon les conseils de radiamistan eta exportazioa hidi diren akord van algo eta artisan tipiak eta officiel tipiak eh uh, est tout sur l'angilek se anteldu hakimat verai delaik hakimat aphaldezibatekin delaik edo langiratekin se se antelukandu sistemautan estu antelukan ta hemen go entrepriseak langile dutte gusten duzulak eta Ehhun e eta Frantzian ehhuntak eta latu eta hamal hau eta antropprizak lau langilekin dila ehiru langilekin ze anteila ukaan duteuka handugu zetan dira bak neuuta beiz. beharitadian Be gisa bat ikusi hore, zinez dif, diferentziakin antropizatxipiak eta antroppriza handiekin. nola Ah nola, nola behar da eta politika ber berezi bat horinako politika berezi bat eta, eta antropizatxipienako, komerzatxipienako, eta bestaat, eta antropizat hondienako. Esportaziona edinak, eta hondienako. Kusten duzulak, antropizat, eta hemen, frantzian, bautelak hamar mila, edo hor mila, dienak, ion estia konten, biak xinandia, gu tokian gira, hemengo atarragiago. Ez da bat eberdin. Azken fina, nimerkolitzatekena da, empresak eta lagundu gaskutisatxo apaltzeu ekin, kontsumitza lagundu, kontsumitza da. Bistanda. Kondizione ja. batzukien. Kondizione batzukien. Bistanda. Ad, adibidez, zorgukusten ularik, ergibusen eh, adibidea, mm. mm. 5.400 langire mm. kanporat botako dituzte, eiek eh, izanen dute, benefizio hori, fiskalitatea apaltze unena, mm. eta kondizio balitzateke ere bai hoia egitea, fiskalitatea ados, behinan langileak definitu. Behar da diferenziaten gure entropieza txipiak, mm. gure entropieza eta uh, mondializazeko entropieza mm. handioetan. Diferentzia animalea da. Horik, hori muruzagiak goizetik araz, zer dute bere ahangura, somaz soz iraazik goizetan, atzeko atzeko gure egun mm. Gu oficiariak, zer gira, gu behar du lanketa izan, behar du lanera joan, izardier behar du haizan, eta gero ikusten da, ze ira hasia den, aldiz horiek ez dute gau zaberak horik, ekonomian gineidea, hamezte soz iraazteko Uzte, eta urte hon da gian, eta beste ez eta gauzak emiten duzte gelintzen dira, eta joiten dira bestalde alde eta beste nume duzina mutatzen eta berdin-berdinak. Frantza Hollandeak iten du ehienako politika ator? Ne ustuko, ez dakit berak xuxen barakinez zerri buzaidan. Beti ezkerreko politika nahi da edo eskuinera tabianda? Nunda ezkerra eta nunda eskuina. Eta Frantza Hollande nunda. <laughs> <laughs> ikusten duzu? Nik beti erdian ikusten duzu. Sozialdemokrat derakoa. Ala, ala errandu. Denek, denek gu baitan soziala maite dugu, ta demokrazia maite dugu, zeta maite du gertatzea eta partatzea. Dena sozialdemokratagia, baina geopolitikan hasten gilaik, ez da gozabera. Eta ipatzen maritugu justuki langabezia, ipatzen ugarik langabetuak erraiten zinuen lehen lan egin eginaienak lana badu. <laughs> Ez da ez da ez da direnak? ez ez da ez nahi dut. Uh, eskolatik, eskolak da ez da desformatzen du. ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez eta ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da Eskolletan, eskolletan, eskolletan. Tekusten duzu gazte, gazte bat, hitu, ba, hoita hiru, hoita la hoita ursotetan, beti eskolan eta lan, lan lanik gabe. Maleruzki, maler gu esistimada gizautakoa. Neok ez du, aipatzen aprendizela. Aiprendizela egiten du, gazteate, ohak bate, joan izaprendiz, ezparimauk, eta eskolletan errez ebitzen. Hola da, ikusten girenetan. Bai, bai, maleruzki. Maler Desbalorizatua da askiñan? Oala, hori mariozki. Eta ikusten unzulaik. Memento batu eta oficiale gambaran, hiru eta eta aprendiz edo, edo ikaze. Uh, bak plus huit, lanik etzutela guan, haidina ikasten, bola nierguan. Mistan da hori enkurtsu ez dela eta inen hiru urtez, inen dela urtea batez, zire eta kapazitateak eskolako baitu zute. hori kapabriak izan dira, hiru batez, horiteak ikaseta, bi urte parea tarreta ofizial batekin, o baten hartzeko, borengeri hartzeko, edo bien o hiru zeta eskola baitu zute, Eta hori ez da normal, hiru zire gazteak hameste demora eskoletat, eta gio adin batian behiz izutzeko, ebe e, lanian, lanian eta beste gizat uh -huh. eberokine buka kologu gure elkarrisketa sober la guru lasgoitrat urritraste gurekin zinelako izuntan miesker galderejo erantzunik <Orikin>. durtaz ta <gallera> bestalde hartu nauzunak